Posványos. Hasonfekve arra ébredtem, hogy undorító bűz terjeng. Ahogy megmozdultam, testemben több helyen is szúrást éreztem. A ruhám is elszakadt. Próbáltam négy kézlábra emelkedni, de kezem belesüppett az ingoványos talajba. A meleg, mocsarasiszabban térdelve csak nádat és sásláttam magam körül. A büdös talajt kotortam a táskám és telefonom után kutatva, de hamar feladtam, elborzottam a nyunglós szaptól. Szédültem, öklendeztem, végül kihánytam egy jó adag sárgás vizet. Sokadik próbálkozásra sikerült csak felállnom, de ahogy léptem volna az egyik szandálom elszakadt, a másikban pedig megcsúszott a lábam. Fájdalmasan megbicsaklott a bokám. Így visszaültem a büdös vízbe, és levettem a másik szandált is, mert rájöttem, hogy innen csak van kiút. A lápos, mocsaras vízben ügyetlenül lépegettem, miközben a talpam alatt undorítóan csiklandozott a nyálkás, csúszós talaj, és felfordult a gyomrom a lábújaim közé csordogáló, guztustalanul szaptól. Testem lelkem iszonyodott. Az első métereken a lüktető undortól hol öklendeztem, hol köhögtem, vagy egyszerre mindkettőt. Amikor egy kövérre hízott, vörhenyes barna, varangyos béka ugrott elém, annyira elborzattam, hogy kővé és zakatoló szívvel mozdulatlanul álltam jó ideig. Rengeteg békát fedeztem még fel. Hátukon visszataszító szemöl ültek, a narancsárga szemek düledezve meredtek felém. Némelyik ugyan kisebb volt és barátságos, zöldes színű, de azok oldalán ritmusosan hólyagok fújottak fel, úgy lebegtek a zavaros vizen. Kis hián elájultam, annyira írtóztam tőlük. Légzésemre összpontosítottam. Lassú és mély levegőt vettem. Végül szemmel sikeresen meggyőztem magamat, hogy nincs más út, csak az előre. Ahogy haladtam tovább, úgy hajtottam szanaszét a kuruttyoló varangyokat. Szitakötőre emlékeztető, óriási szúnyogok rajzottak elő lépteim nyomán, akkora piros szemekkel, hogy távolról is megrémítettek. Megzavartam az itt élő madarakat is, mert égtelen lármát csaptak, amitől perceken belül megfájdult a fejem. Kínzó, öklendező roham jött rám, mert a posványos víz felszínén pete csomókra és kocsonyás lárvakötegekre lettem figyelmes. Görcsbe rándult a gyomrom, saját térdembe kapaszkodva küzdöttem a levegőért. Azt gondoltam, agyrászkódást kaptam. Egy tú mellett telefonáltam, amibe végül beleestem. Tettem időrendbe az eseményeket, hogy kitaláljam pontosan merre is vagyok. Az utolsó tiszta emlékem az volt, hogy szüleim 30. házassági évfordulója alkalmából családi napot tartottunk a Balatonfüredi Koloska völgyben. A békés és csendes helyszín tökéletes egy kellemes kirándulásra. Sétáltunk és beszélgettünk a patak melletti erdei úton, épp úgy, ahogy az emberek általában szoktak. Nekem megcsörrent a mobiltelefonom, felvettem, és kicsit leszakadtam a többiektől, hogy nyugodtan beszélhessek. A hétforrásnál jártam, amikor tompán csattogó, hangos zajt hallottam, mintha valaki botokat csapkodna össze a kezében, vagy esetleg egy fatörsét ütlegelni. A forrásnál, ahol megálltam, a víz kicsintóvá szélesedett, melyet öreg, mohás törzsű fűszfák vettek körbe. Kerestem a baljós hang forrását, de nem tudtam eldönteni, hogy mely irányból érkezik. Az ismeretlen zaj mindenhol jelen volt, egyre hangosabb lett, én meg csak forogtam a saját tengelyem körül. A fűszvákat már fölém tornyosuló bástyáknak láttam, miközben idegesen nézegettem körbe-körbe, de hiába. Senkit és semmi szokatlant nem láttam, miközben a hang olyan félelmetes erőre kapott, hogy megszédültem tőle. Felnéztem az égre. Vészjóslóan beborult, és egy kör alakú foltot fedeztem fel rajta. Csak a tisztás felett sötétedett el így. Az én fejem felett. Megijedtem. Idegesen nézegettem minden irányba, És kétségbe esetten kiáltoztam a többiek után, De senki sem válaszolt. A folt közepe korom fekete volt, Kifelé pedig egyre világosabb lilába ment át, És ettől a látványtól halálos rémület lett túl rá rajtam. A tisztást körbeülelő erdőt már barátságtalannak találtam, és a tópartján célba vettem a tőlem nem messze lévő, a kirándulok körében közkedvelt, sütőgető helyet, ami egy nyilvános parkoló mellett feküdt. Féltem egyedül, megszaporáztam a lépteimet, kapkodtam a fejem jobbra-balra, kerestem az embereket, de egy árvalélekkel sem találkoztam. Rettegve tekingettem magam mögé, hiába nem üldözött senki, én mégis menekültem. Már egyáltalán nem érdekelt a zaj forrása, kíváncsiságom tovaszált, a helyét pedig átvette a pánik. Csak ki akartam jutni a beborult ég alól. A hang továbbra is jött velem, én pedig elbizonytalanodtam, hogy tán csak a fejemben létezik, és a közeledő agyvérzés jele. A hangzavar egyszer mégis abba maradt, én pedig megdermedve néztem körbe. Egy helyben toporogtam, nem tudtam merre induljak, hogy végre egy ember találjak. Óvatosan pillantottam fel ismét az égre, de rögtön el is fordítottam a fejemet, mert a sugárzó napfény égette a szememet. Csodálkozásra nem maradt időm, mert a szél éles süvítésére lettem figyelmes. Olyan erővel rontott nekem, hogy belezuhantam a forrás melletti tóba. Sokkal mélyebb volt, mint gondoltam. Csak zuhantam, és zuhantam lefelé a víz alá, kapálóztam, törekedtem a felszínre, de elragadott egy örvény. Ismeretlen erő húzott lefelé. Küzdöttem ellene, amíg bírtam, de a szorítás nem engedett. Egyre gyengébb és gyengébb lettem. Végül megadtam magam a víznek. A mocsaras vidék, ahol magamhoz tértem, egyáltalán nem volt ismerős. Ilyen tájat Balatonfüreden még soha nem láttam. Tűzött rám a nap, mindenem bűzlött, a száradó mocsok megkeményedett a hajamban, a fogaim között sercegett az észap, amit hiába köpködtem, a rossz íz nem tűnt el a számból. Kerestem a magyarázatokat. Azt, hogy majdnem megfulladtam, miközben kitűnő úszó vagyok, hosszas tépelődés után azzal magyaráztam, hogy a tóban a patakok összefolyása valamiféle turbulenciát okozhatott, ami egyszerűen elragadott. A táj pedig azért lehetett ismeretlen, mert az egyik tóból kivezető folyócska nagy valószínűséggel messze-messze elsodort. Maradéktalanul nem győzött meg az elméletem, de jobbra nem futotta. Zavartan áldogáltam, gyűjtöttem az erőt, hogy legalább a lábból kiussak. A mocsár melletti erdőnél mozgásra lettem figyelmes, kezemet a szemem elé tartva kémleltem. Egy alakot fedeztem fel. Nem voltam benne biztos, hogy emberi, de integettem felé. Nem jelzett vissza, ennek ellenére kitartóan figyeltem egy percig. Az alak meg sem mozdult, így fáradtan folytattam hát tovább az utat, kifelé a mocsárból. Egyszer csak egy méregzöld, bukós isak nagyságú teknős béka vonult el mellettem komótosan egy kákacsomó mögé. Nem akartam hinni a szememnek. Hosszan nézegettem az ajnövényzetet, de nem láttam újból. Kételkedtem a józan észlelésemben, és tovább erősödött a gyanum, hogy agyrászkódást szenvedtem, méghozzá nem is enyhét. Felnéztem az égre, mert a késő délutáni óra ellenére a nap is túlságosan égetett. Majd összeszedtem magam, és ismét tettem egy lépést. Ekkor az alak megmozdult a távolban. Koszos kezemmel megdörzsöltem a szememet, mert attól féltem, hogy csak káprázott, de nem. Már tisztán kivettem, hogy egy embert látok. Óvatosan mozgott, vagy inkább rejtőzködött a fák között. Hahó! Kiáltottam felé, mire nyomban megtorpant, végül tétován lépett az árnyékból. Egy asszony volt, nem szólalt meg, csak nézett felém. Ha – Haho! kiabáltam ismét, és szaporán megindultam felé, annak ellenére, hogy a szandálom nélkül fájdalmas volt minden lépés, és sorozatos szúrások érték a talpamat. Az asszony forgulódott, nézegetett körbe-körbe, végül továbbindult. Álljon meg, kérem, segítsen! Kiabáltam utána kétségbe esettem. Nem válaszolt, de megállt nekem háttal, így hát folytattam. A Koloska völgyben sétáltam, és beleestem a tóba, ide sodródtam. Végre megfordult, és tett felém pár lépést. Ekkor vettem csak észre, hogy a ruhája milyen különös. Egy pillanatra el is bizonytalanodtam, jó ötlet volt-e visszafordítani, mert egy köntösszerű elrongyosodott. Durva anyagú kardigánt viselt, ami ráadásul igen koszos is volt. Alul egy népies, ormótlan fazonú hosszú szoknya lógott rajta, pecsétes köténnyel, őszülő haját kendő takarta. Az összkép visszataszító és riasztó benyomást keltett. Ahogy közeledtem, az asszony egyre furcsábbnak tűnt, mert ilyen arcbört sem láttam még. Találkoztam már rendkívül ráncos arccal, de ez esetben egyáltalán nem a ráncok mennyisége volt a szokatlan, hanem a barázdák mélysége. A korát nehezen tudtam megállapítani, és ha bár egy botot tartott a kezében, a teste és tartása mégis arról árulkodott jó erőben van. Negyven év körülinek becsültem, olyannak, aki elhanyagolt arca miatt jóval idősebbnek festett koránál. Természetjárónak gondoltam, mert azok szoktak bottal járni, Igaz, nem egy olyan dúsan faragott népművészeti alkotással, mint az övé. Végre kiértem a lábból, és szilárd talajon álltam, amikor a cipőjére esett a pillantásom. Fegyelmeznem kellett magamat, erőszakkal néztem félre, hogy ne bámuljam meg azt a bőrből készült, régi módi, csizmaszerű, kitaposott lábbelit, amit viselt. Lehet, hogy egy amis, itt, füreden. Szép bot, mondtam kedvesen. Erre elmosolyodott. Talán ha öt fogat láttam a szájában, és azt is össze-vissza csúfan, elhanyagolt állapotban. Ő is megbámulta az én fogsoromat, amivel kivételesen mindig is elégedett voltam. Biztam benne, hogy nem sértettem meg, és nem vette észre az arcomon a döbbenetet, így mosolyogva folytattam. Telefonálni szeretnék a családomnak, mert már biztosan aggódnak értem. Esetleg tudna segíteni? A száját még mindig nem csukta be, és csak vigyorgott rám kerek szemekkel. Talán egy igazi bolondot fogtam. – Van telefonja esetleg? – kérdeztem ismét. Nem válaszolt, csak a ruhámat nézegette, de a száját legalább már becsukta. – Hol vagyunk? – próbálkoztam újra. – Posványos – válaszolt artikulálatlanul, és a végét is elharapta – minden egyes hangot máshogy mondott, mint ahogy megszoktam, és olyan ízesen hangzott, hogy ebből az egy szóból azonnal tudtam, valami nyelvjárást beszél, vagy nem magyar anyanyelvű. Arra jutottam, hogy erdélyi terítősasszony lehet, aki a szezonra érkezett kézzel készített portékáit árulni. Posványos, értem, mosolyogtam rá bátorítóan. Köszönöm szépen a segítséget, azt meg tudnám mondani, hogy merre van a koloska csárta? Vakargatta a fejét, és továbbra is vigyorgott. A kezeire pillantva azonnal elvetettem az ötletet, hogy terítős néni, mert tenyerét erős barázdák szabdalták. Bőre a kosztol lilás és barnás színekben játszott. Meg is sajnáltam, mert igen kemény fizikai munkát végezhettek ezek a kezek. Kolostort kutatt? Barátott? kérdezte nagyra nyílt szemekkel. Annyira idegenül csengett az akcentusa, az összes hang, amit kiejtett, hogy megborzongtam. Nem, nem kolostort, a koloska völgyet. Tudja, egy kiránduló helyet, szalonna sütővel, tűzzel, vagy egy csárdát, éttermet. Úgy soroltam erősen gesztikulálva, egyszerű szavakkal, mintha egy külföldivel beszélnék, aki csak kicsit tud magyarul. Értengem? engem? Hallok, de nem értenek. Zagyva beszédet nem ismerem. Honnan jöttél? Nézett rám fürkészően. Balatonfüredi vagyok, a Koloska völgyben kirándultam és eltévettem. Gyászosan komoly arcot vágott, mintha valami szörnyűséget mondtam volna. Hát jó, máshonnan közelítek. Hová megy? Fordítottam a taktikámon. Oracs! Az jó irány nekem is, magával tartok, ha megengedi rendben. Bólintott. Az első két percben csöndben haladtunk egymás mellett. Kellett egy kis idő, hogy beszédbe elegyedjünk, mert volt valami szokatlan az egészben, amit mindketten megéreztünk. Menet közben a száraz sár darabokat morzsolgattam világos barna hajamról, igazgattam magamon a több helyen is kiukadt mocskos ruhát. – Mi a neved? – törte meg a csendet. – Almási Anna – válaszoltam. – Őri Katica. Mondta, és megállt a bemutatkozáshoz. Semmi katicásat nem láttam benne. Erőltetett mosolyt töltöttem magamra, és felé fordultam. Hol laksz? kérdeztem tegezve. Barátságosabb akartam lenni, elvégre útitársakká váltunk. Orac szélin, saját házban. Kisi szokatlan válaszként értékeltem, de ráhagytam. Te? kérdezte felén biccentve. Én is itt, Balatonfüreden. Kérdőm rám továbbra, és így hozzátettem saját lakásban. Kinek a földjén? kérdezte gyanakvóan. Tessék? Fürkésző tekintettel végigmért, de nem szólalt meg. Ne haragudj, de nem nagyon értem, hogy mire akarsz kiukadni. Tettem hozzá kedvesebben. Senyvedni fogsz, ezt a tébolyút beszédet nem fejezed be, de tüstént! Emelte meg a hangját. Mit az? Mi a baj? kérdeztem vissza türelmetlenül. Melyik esztendő térjuk? Miért kérdezed? Nevettem felkeserűen, mert fáradt voltam mindenféle játékhoz. Melyik esztendő térjük? szorította meg a karomat. 2020. június 20 van sóhajtottam. Erre két lépést hátrált, és eltátotta a száját. Rámiesztett viselkedésével, sápattarcal bámult, és amit a szeméből kiolvastam, az egyáltalán nem nyugtatott meg. Riadság, kíváncsiság, félelem és sajnálat keveredett benne. Tényleg megijedtem tőle. Messze vagyunk még? Tértem ismét a tárgyra. Nem válaszolt. Az úr 1763. esztendejében vagyunk. Szólalt meg sokára. Maga komplett idióta! Szakadt ki belőlem, magázva ismét, és én is tettem pár lépést hátra. Sajnálom, hogy magára akaszkodtam, köszönöm szépen az eddigi segítségét. Enyhítettem szavaimat, és elindultam az ellenkező irányba. Arra semmi, csak írtás, estefele farkassal, figyelmeztetett. Kerüld el! Válaszra sem élt adtam, de pár lépés után tényleg elbizonytalanodtam, mert határozottan kihetlenül festett a táj. Kelletlenül mégis a nő után szaladtam. Ebben a habitusban nem jöhet be. Nézett végig rajtam, miközben meg sem állt. Miért? Botozás kapsz érte, mondta, miközben kibújt a köntöséből, és nyújtotta felém. A férjem rögves, nagyon csapa, ilyen gúnyában meglát. Ennek még jöhet a férje is? Ezt nem hiszem el, ilyen nincs. Menet közben felvettem a köpenyt. Jobb a békesség. A semmiből bújt elő egy kis összetákolt kunyhó, távol mindentől. Mellette összeeskábált melléképületek és ócska sátrak álltak. A düledező falak ugyan vakító fehéren világítottak, de a rozoga áttető sokat rontott az összképen. Olyan ügyetlenül ült a ház tetején, mintha bármelyik pillanatban beszakadhatna. A házikó előtti kicsiny kapu szomorúan befelé dőlt. Egy sárga poros utacska mutatta felé az irányt. Habár egy csoport tagjainak is túl puritán táborhelynek tartottam, szótlanul követtem a nőt befelé. Amikor a kanyargós patakocska feltűnt a telek végében, Katica intett, hogy mosakodjak meg benne, és utána ad ruhát. Egyáltalán nem akartam belemenni a patakba, de nem azért, mert nem tetszett, éppen ellenkezőleg. Egyedül a kis patakot találtam elbűvölőnek. A nőt tartottam egyre de ő kedvesen tovább erősködött, és végül megígérte, hogy az arácsi templomig elkísér. Egy vászonlepedőt adott törölközésre, majd valami levitézlet népviseletet nyomott a kezembe. Ezt vett fel, ha végeztél, utasított. Mesztelenül mosakodtam a jég patak vízben. Ellerett a könnyem, és egész testem remegett, mint a kocsonya, hogy egy olyan nő előtt vetkőztem mesztelenre egy háta mögötti kunyhóban, aki az 1700-as évekbe képzeli magát. Számolgattam, hogy akkor már legalább két órája tartott ez a rémálom. Ígéretét betartva Katica a templom felé kalauzolt. Ahogy haladtunk, az övéhez hasonló házak, és egyre szokatlanabb ruházatú emberek tűntek fel. Betegesnek tartottam, hogy ilyen élethűen játszadoznak, népviseletben járkáva. Még állatokat is tartottak, amiket a hitelesség kedvéért a poros úton hajtottak. Ni, itt a templom mutatott egy picin építményre. Ekkor telt be a pohár. Mere van a balaton fordultam felé haragosan. A botjával mutatta az irányt. Köszönöm azzal ott hagytam. Hátrafordultam, mert éreztem, hogy néz. A ruhát majd visszajuttatom szóltam vissza, majd bizonytalanul intettem egyet búcsúzóul.